بسم الله الرحمن الرحیم جود خاتم الطائی د خاتم الطائی سخاوت د دې واقعي خلاصه ده چې موږ قرېز داد ابو هريره رضی الله عنه آزاد کړشه غوړ تنظیمش تنظیم نشه اسمو الله ها داوی چه دا, دا عبدالقیف قبیلی یو لخکر چره دا حاتمتایی پا قبر بانی تیره دو نو دا غا خواه تیر پالا ووکو یو سلی چره ابو الخیبری نمی راپا تیر او د دا, دا قبر خواه تا دمکیده سی پلتا بانیوه لوه لی ملی وی زمانگ میل مستی آوکا چاور تاویل کتاباش خدای باندار ملی را بلی ملی بچه اوکی او چه تاوه تاوه و او ته چې ساله تاوه چه زمان ملمسيه خوشه غم مالده نه اغوه وید بانوتوه قبوله دا نغمان ده چه چو کم ده دی خواله نه در اغوه لمگر دوه ملمسيه خلیه و چه دا زمان تاوه قبوله دا نغمان ده و زکر و تمام ده وید با ده امونس تیجه ده تیاره اغوه رشپشوه ش شپر آلا بودوش د یې او د غوونه د غره پاتز ابو الخیبری اولای ای زما او خو ای زما او شی و ای زما او خدای چې ریوال چا وته ولکه څه چلله اول د شپې په خوب کې مالا هه تمتایره غلې او زما سره او خلانا کللا او زخمی کللا اول ما ورته کټله ولا هغه د شیرو اول ما تیاچ دا شیرو ندی ها خو... نو دې چې پاتې دل نو دا هغه هو خريشتي څوم پدري په باندې روانه وزخمیه دې وشتاله لکلن او ویخل له ودشتې رکللن او دې دا کابل شاته په ژوندینه پوملې نه ټول څو دوار باندې مل مستي او کلن په ژوندینه خو به سه مخالكونه کول څوم لینه منګلوک <تصفيق> شه سارلا دغه ده ده او زینه و پتشی بانه کینه امرگره چهو ناغه زینه و ندره او کس ده زانسه سکه شاکه سینه او روان شو دیو سلوه و نیده او خوخ بان سورو او ده ده ترططه روانو او یا او خوخی ده زانسه سی روان کلیو که شولا دیو خواتر اول سیدوال ایو کم ابو الخیبری و پتا ابو الخیبری سوک نا قسلوتور زما اوتون هنده اوخت درواله فلزا ادي ابن حاتم ده حاتم زما العديم انم دي والفه خوب کی ماته حاتم قیر غلو دا خدا غمانو شګن کی اغوس تا په اوخه باندې استاد ملګرو مین مستیا کلی دا والما ته کومکو چې وس خدا غس سوړلين ته ولا سوړني بوزن وال دا ته دا ته شو نو دا تاسو شو نو او اوغلی دغه وورلو بیر په سی روان شو او د ق قې ته د واقع ته چې دی مدارهیپانی هغه په خپل شیر کې مشاره کلی دی چې ختم تایبه په ژوندی نو پم د ټولو خلکو ب کوو ن مستیا به کوله بیا دغ اشر دي محرز محرض مغلابي ورې روایت کلی دی محرز او چې زار ش غاند دا بورې را ل قاله غوي مر نفر من عبدالقیسو تیرے دو یو لغ کرد عبدالقیس قبلی پی قبری حاتمین پا قبرد آتم تائی فنزلو قریبا من ہو فنزلو نفرائیو کونیز دیده قبرد فقام ایلی رجلن یو صلاح ورپاسد یو قال له ابو الخیبری اغتب ابو الخیبری ویلے کدو و جعالاو شروش و یرکوزو بیرجلی هی چپس مک کبانی بیتسو قبرو پس نہ فلتا جانے وے ام اب رہو دا خبر وا تکا او یقول وذ الفقرنا زم من مستيا وكزم من مستيا وامر رداخا فقال له بعض من بعض وکس تل ويلك ما يا دور کا ولتباشت تصكرا <تصفيق> بالاتار رجلا يا رجل قد مات عيت اغسل لا تقورك واغسلني من مستيا اغار اغسل تسوال کے چکم مل دے حالا اینین بې شګ بنوقببيله چې د تظمو دغو غمان دا دی نه مع نه زلبي چې نه دو چوک راغلی د ديخواله الله خراغو مغرې م مستیا کلې دهمه بیا عجن نهمون للو اجن نه غمون للوه خوه شپریبانې شپه د شه قام بول خیر برې نوه پاتې دبل خ برې فضعا تحالت دا گبراه تودی رکی و هو يقول دیویل و راح لطاقو ایز ماوخی ایز ماوخی فقالو لہو نغوی و تول ما لکا تشدی تالرا قال غل اتانی حاتم فی النوم اراغل او ماتا حاتم طیف خوب کی و اقرنا قطیب السیف او زخمیق للاوخ زما پتربانی و انا انظر ایلیو مورت قتل سم انشدنی شعرن بیا غدا شیر وا حفیستو چی مایت کرای دے یا قول پی پخ پل شیر کیا غتل ابل خیبری و انتا مر اون ظلومونو ابل خبری تیو داس سرائی چی ظالمی ظلوم العشیر تی شتاموها ظلوم العشیر تی ذالین و ا زما ده قبلی او کنزلی کې ظلم کوونکې زما په قبلی شتامو او بد و اون کې زما په قبلی وانیارې کنزلی کوونکې زما قبلی تا ا تایته به صاحب کا تبغیل قرا اراغل تد ملگروسا صاحب ته وانه صراجی صاحب تبغیل قرا لکریم المستیع لدا حفرتین پا خواه دا غصه کی دا اغو د دا کی دا قبر خفرات کن دیتا ویلے کی, کی مطلب مرات قبر دے پا خواه قبر کې قد صورت تا ها محا چر تا چیست دے روحو تا گی دے چر تا چیست دے روح تا گی دے تا ال غلطه اتب آیات لطه لیا زما دا پارا اززم و مزمتو پا ما بانی بدیه این دلمبی آغا جی که چارتا چی شپا تیره ما بیت ستاوی شپا تیره و دو زیتاوی بیت ستاوی شپا تیره و دو زرفی مکانس و حولکا او حالان که گل چاپیر دادی توی قبیل داو انا آموها و انا آموها او دا آغا چې دی چاروی دی تس ما دا قبر خواه تناسی پا ما بد ردوی فا ایننا پس بیشک لنش او از یافنا منگ ملوخ خپل میلمانو ملوخ قلب من مل المانا ونأت المطي فاني عطامها اورا تکو فسوارلو سرن فاني عطامها نو بیچکو فاني عطامها نو داغن انتخاب کو فاقامو نو پاس دای دای و اذا ما قطو الرجل او بچوا دیو سری اچانک و اوخد دیو سری تفوسو چتلل عقیراً غور غور تا کوس په تاریخ په باندې تل تا کوس څه ته و لیکي که په وانا کافل یعنی په تاریخ په باندې ماشي علی صلاح القوانین تاریخ په تل اخیرا زخمی فان تحرو انا منغا اغاللک و باتوا شتم تركلا اكلون جدام دام وقالوا والد قرامه حاتم حيا وميتا من ما استيا و كلا زمغا حاتم تائی پا ملنو پا جونجنی خواه و اردفو صاحبهم اوشا تای کنوخ پا المرگنی ون پلقو سائرین و روان شدی سپرک انکی پنکی و ازا بردل او اچانک یو سلائی را کی بندائی را ناصور و یقود آخر و بلی روان کلائی و را خوئی قاد قائد سطوئی سمخ كده قوموا رواني قوموا بدل قد لا يقول <تصفيق> شدوس ملغرش ورث دو هو وكل ايكم ابو الخيبري فتا سكه ابو الخيبري شوكداي قال الرجل هناك يرقل انازم قال فخذ هذا البعير مال ولد اختي انا عدي ابن حاتم زادي دي ابن حاتم جيما حاتم جيما جا انیراغلو ما تحاتمون فی النوم حاتمتایی پا خوب کی وضعو ما داغو گمان داو چه انو قراکم بنا قطعی خوا چه اغمین ما سیاتل استاسستا پوخا باندیو ما تایی حکم کلو ان احمیلکا چه زید تالا سوارنی در کم فاشانکا والبائی نو دا تشو دا تشو نا ستا اخشو آت خواه وَدَفَعُهُ إِلَيْهِمْ وَانْصَرَفَ دیتے آوالکو دیتے لارو تیک ہے بھئی وَإِلَى هَذِهِ الْقَزِيَةَ او دے واقع تا اشاره اشارہ کردہ ابن دارا کل غصفان شاعر فی قولی پخبل قول دیکے یم دحو آدی ابن حاتمین مد مدح بیان کلد آدی ابن حاتمین چی شاعر او تا اے چی شعر او ابو کا پلارستا و ابو سفانة الخی او دا سپانه پلار سپانه خور وکړه دا دي مخکې تیر شي دي مخکې واقع ته رشي او څنمه دا واقع څه نو او څنمه دا واقع ایشارار یوسیروونهان په د پکې کلی و کام خپله بچ و جوور هلته په کې د که راغلی لمم یاازل همېشه ده لادونو شب به حماته خیرشه ده شب به د ځوانې نه حته تر ما در مرګه پورې پیل خیرري په خیر کې راغیبا رغبت کوون کې د ان شاب ته تهې انې ته د ان نهله د مګ پورې به ټولو ممرتهو خیرطرته رغبت کوون تو یو تعریبل امثالۃ الشهر میتن دا چې ذکر کول شي تاسو به بیانولای شئ زرب مومن څه مطلب ده بشور اخبار دې زمونږ مدرسې یو څه څه دې مومن بیان د مومن اله قطعاً چې زرب از محمد د تبول نه ته پنجیش معنی راځي جانب اواله بیاې جو مثاله او د مثال په شیرینو کېمل څنګه وکانا او و نه و لاذاکه حین مسااح د هر کله چېو د جند د خلکو مګې او قراقبې کرا مییل مستیا وکله خبر ددي مییل مستیاکله خبر د دي زیاف د مییلمانو زهه نظر وي هر کله چې د د خواته چو قالوا <سؤال> او او لن يقر قبر او لن يكله حالان کی نہ دیکھله مل مستیا او قبر قبل الظهر مقتب زمانینا راکبا د سورلو چه قبر د چا مل مستیا کلی ها اوس عاریش جدی بلی واقعیت څخه لاځ ح سن الحكم الا لله سن الحكم الا لله فیصل او حکم دا د بشرف د الله چلی د دې واټه خلاصه ده اندي ووکه ست په خالي ورو تور مار تره ویله چې کلا عمر بن العاص رجل انهو مصر فتح کو نو دا عجمو خلقو دا ګماني و نه نو اغول چې ګوره زمنګ د دریابه او د مشین دا دته دي چې دا د اغه پرینو چلی دي ترڅو فورې چې د سمنګ یو ترې قانون کو چې کله د مېشتي ول سم شپاراش نو موږ د څه چالو کو چې په دې کلیه علاقه سره باکرهسته جنې اغه مونږ مورو پلاری رضا کو او دا جنې راولو خوسته راسته کو نام کو سم که ستازه وراته جامي ور وغوند او دغه دا موږ نیت ور وغزار کو نو دغه نه جاری کیږي نو امر من حاصله لنه وي چې اسلام کله تاسو په سینش اسلام ارصره قبله ختمهیت کوم د دینه مختو بس هغه زستوس با چای نه به کونه دغه یو راتي ری دی دی ا هغه راتي شو او په دریاب کې راځي نشولی نو خلک خلق مجبور مجبوروشو چی دا دیونا تاڑیوو تایو نو عمر رضی اللہ وان ہو چی رے عمر رضی اللہ وان ہو تا تا اگر تی مر کر اگر تر سکت پا سم مجھے کو بودم که تولی تو سامی وانی نو ابو بکر رضی الله عنہ خلیفۃ ایدہ غوولیکو چې د شیخ تشاره هغه ټول تا چې و تا کوم خبره کړې و به یې تاسو صحیح کړئ دا اسلام ا راغه څخه ختمې شو کوم اسلام نه مخکره واجون او دفو ها اور ولزو یو خاطی ولیکو فادرغه کې کی خوست ولدا بده نه ورکه او ولدا چې درشین ولدا خط ملته وردو چې هغه را مره ابن س اغا کولاوو چې چې به کلې نو پره کیکی چې د بد الله دا الله د بده عمر ابن الخطاب طره په د مصر میصر پهونومبانې داخر بلکو چرته د دی نه مخکې ته په خپله ت به بانې چللی دی او دا د عادته نو چاډول جاری او الله د روان کلی ته جایک زه د الله نه سوالکوم الله په هر زاد دی تا چ کې جاري کېه په دغ ته غغور ځاو او سبا لټ شو ماغه خا دا غو راځي نمک استفاده شپږ غاز کې دنه د څو شپږ غاز کې دنه د څو زیتون جاری شوه پي وو شپږ کې چې پښتروان او دغه عادت ته ختم شو که تاسو فسالا حکم دا ارصبی وعد دا اللہ دا پارے لما فتحت مصرن هر کلاچو فتحت مصر اتاها لها رالا وشیدن کی دا دی عمر بن العاز رضیلن ہوتا خین دا خلا یومی اشوری العجم هر کلاچو داخلش و شروف و غورتتنا تا عجم و دمیاشتنا فقالونو ایئیو الامیر اے باچا این نه لننیلهنا دی شکه زمونږ ددي نیل در یا بهز سونهتن دا عادت دی لاجرې الله دی چې ن رواندي مد پهې عادت سره جارا جرې جيراننمقالله غوللو ماذا کو لغه سرې قالې غغ کېذاکانه احدا شره ته لیلتن هر کله چې لوسممه شپشي د میاشتې ت خوون تخلو تېره شي ش دګې میاشت نه یعنی دا مشهور څه کوم راوامه چې د دې ونه شپېریشي د موند څکاو هغه مدا نه تیار کوې لا جاريته نيوي جنې باکرین باکرا بین ابواها په مخه یعنی چې مور او پلار بین ابواها په مخه یا په موجودګي د مور او پلار د چې یعنی د څه جنې چې باکره ني خو مور او پلار یې سړي فا اغضاینا اباویها نرازی کو مورو پلار دا دی و جعلنا علیها من سیاب او اگرزو دا دی دا پارا چو آن جانی والحولی او زیورات افضل ما یکون غر اغچ موجودی چه کم غر اغت موجودی ات قول دا گو سو ما القینا ها فی نیلی بیدامن او اگرزو نیل دا قامه له محمد محمد هو معاممر جلون هو ویل ان نهذا لا کوو اوبلن ف اسلام مل دا چرته نو په اسلام نه اسلام او ب شکه اسلام یادی مو معکانه قبلهخت اوغ چې دی نه مخې وو روواجو نه د ټول اقامو نو د قې بر قراری د خبره وساته واللو لایجرې قلون وله کكثيرن او ن دراب نه لجرې کې دونه حتى همو تر دیو چی ارادا وکړه لدی ویجلا دی جلاوت نه ده غژنه دتلو فلما را ازان کړه کل چې دا کسا امر رزل هو لنه کا ته با اله عمر ابن الخطاب نو دا واقع دا قياده خبرې چې عمر ابن الخطاب ته ویل کړه فكتب لهونو اغه تر په جواب کې ویل ان قد اصبتا बेशक ته درسته خبره کړی دی الذي قلتغه چتا ویل فأجودا كما خبرك قالوا باشلان كنشتا وتشلامر في خدمه مداري ترشتوا وان الاسلام يدم ما كان قبله بشكه الاسلام ارغى ختمه كم دين وما وضع بطاقه في داخل كتابي او نقولوا نوى في داخل كتابي فخذ كذا وكتب الى عمر او عمرز انه يولك الان انه قد بوص اليك ببطاقه چز در لے گم تاتا یو کاغذ یو خط داخلي کتاب کې فدې خط کې دان نه فالقياس النيل درياب ته ورځه او فلمه قاديمه کتاب او عمر او عمر هر کله چې ورسې ز عمر رجل نو خطا هنک خالصو خبره تاسو نو کومه دا کتاب او څه دی او څه دی نو په کوم راتش ته ما سوب څه پد مذابو دا فلاي چا شایده کتاب هم کتاب دا څه کتاب چې عمر دا مذاب مذاب نه دا چې ده عمر رضی الله عنه کا تاکه کې په څیر راځي د موزم زابلای په معنی نو اوس المارا تا خو چې ده په ششو را خو مګابلای به هیڅ مجذور ولته دا منسوب دی ولې اه اسلوب پکې دی ادم دی ها اه ها له خبره ته سونکو او ځان سبق وو فناته ده از عمر بن العاص، حرق تلچرول فرد، عمر بن العاص، تده عمر از عنا. اخذال <سؤال> بطاقان و غلفا، پراواق استعاقت صولا. ففتحا كولاو، خفى ازا تيان و فضيقی، اومن عبدالله ابن عمر بن العاص. ترد ده بنده عمر بن الخطاب، چمئل المؤمنین انده، تا چه پننبانی؟ تا نیل داریاب، تا مصر سیو طریقه ان انکون تا تجری پستا چرتا تروانی من قبل کا مخد دینا فلا تجری نو ارل چلے گا اج دل جاری نشک پخفلتا براو و امکان اللہ کو چرتا الله تعالی اجری کتا روان کلن فس اللہ الوحی قا نزو سوال کن دا اغا اللہ نچی یو دے القہار چغازابنات دے غصے والا دے تہروان لفی این اجری کتا چغتا سکی روان فأل قلب تواقع تان هو غزة ولده وقت سورة ولده لفافاتي نيني پدرياتي قبل السليب مختل ومتعاين ده سليب دوراتي فأصدحون وشسابائي كله فأو اجر أجر الله تعالى بشكل الله تعالى جاري كله ستة عاشرة ستة عاشرة زراعان چو غزة شتة چو غزة شتة غزة شتة غزة شتة نا شبه الله سجاده ستة عاش شبه الله سجاده في ليلة واحدة بيواء شبه كيسا الله او ما الله تعالى کرتا تلك السنة داغا عادت عن اهل مصر مصر والله اهل مصر